Долоня Матвієва звична на те масло, вона тверда і шорстка, і з таким маслом потрапить розібратися. «А як тут з водою?» – питає Матвій. Отам там у долині», – каже Деберний, – і показує на гаї. «Лебонь далеченько», – кидає слово Матвій. «Сажні в десять угли, бо там у долині сягнете, і маєте воду на це Деберний». Дядьки мовчать, у їх очах щось видно зріє. Деберний дивиться і бачить». Добре, він вдоволений. Пішли далі. По трьох днях Матвій зі Стратоном вернулися. Рішення запало. Уже дорогою намічали, кого б до товариства приєднати. Родин десяток і доста. А першої неділі біля церкви пішла довкола чутка. Матвій знайшов землю. Нарешті. Нелегка справа. «Земля під ногами, а от знайти штука», – казали люди. Почали оголоситися покупці. Матвій зі Стратоном вибирали, але вибору не було. Луччі хазії не дуже пруться на нове, приходиться брати, що трапляється. Не було і настинного дворідного брата Тетка забуто. Матвій сам прийшов до нього, узяв за шорстку руку і каже, «Іди, Титко, у світ, господарем будеш». Титко чухався, йойкав, але послухався. Його Параска одразу затараторила, але було б запізно. Хому бондарця по вуличному еттої втягнули четверо синів, як слупи, і крива дочка. Землі треба. Миколу Гнитку, що злодієм колись був і що покаявся, херляк – справжня гнида, але жінку має як слон, і дітей копиться. Тараса здорова, з урточком кучерявих дівчаток, малих і менших – Івана Кушко із жінкою, що сипли щороку по одному, справжня фабрика. Онисько Середа, Іван по вуличному Бабин, Кузьма Запорука, десяток таких, сама голота. Із таким товариством рушив Матвій на нове місце. А час наглив, весна летіла буревієм, сніг щезав на очах, сонце шалено горіло. Новосельці мають повні руки роботи, продають свою землю, шукають за грішми, вносять завдаток, підписують за продажну, їздять і їздять туди й назад, а тут і земля тряхне, оранка і сіяння просяться. Але перш ні сіяти, треба ту землю поділити. І ділили, і країли нові межі, жеребки тягнули, кому за ким. Кожному в чотирьох місцях різали – город, поле, придаток і ліс. Усі пристали на це, та як прийшлось брати свій жереб, пішли на ріки. Той дістав краще, тому припало дещо мочеру, іншому ще щось хибить, і всі до Матвія, і всі до нього, так ніби це він в усьому винен. Титко, наприклад, дістав город під самим селом, «Самі ніби рівчаки, та грузи цегли, та заїзди, та буряни, і давай нарікати, і давай плакати». Матвій подумав-подумав і каже Титкові, «Бери, Титко, моє, а я візьму твоє». Титко погодився. «Аби лихо-тихо», – казав Матвій, коли йому дорікали, що, мовляв, собі пошкодив. Матвій з Василем, як поїхали на середхресному тижні до тієї западенної пилівки, Настя цього інакше ніяк не вимовить, то до самого великодня там барився. Повну хуру збіжжя забрав з собою і плуг, і борони, і мішок їжі. А на хуторі тим часом весна робила свої щорічні веремії. Надулася і розлилася річка, залила весь лух, усю лебеччину. Верби бруньки свої розчепірили, садок ожив, з'явились галасливі птахи, зацвірінькали гробці». Ліс зашумів весняними, поробочими шумами, сосни запахли смолкою. Але чого тут так смутно навколо? Чому Настя, встаючи рано, не спішить на город, не розкидає гною на грядки? Чому не білить хати під Великдень? Піст, смуток, самота. Устане сердешно, упорає корівки та свині та кури, і стоконяється, мов, привід по дворі, по садку, по неореному городі оглядає кожний кутик, кожне деревце, кожний кущик.